Orkesterfruarna med Glenn Millers musik i huvudrollen har svensk premiär. Elegant, sweet jazz gör Miller och hans all-star band omåttligt populära under kriget. Och de är en del av den amerikanska jazzmusiken som drar in över Sverige. Millers meksamma trombon i Moonlight Serenade vill många ha i sin skivsamling. Och den fyller dansgolven. Men det blir dyrare att dansa. I december beslutar regeringen att införa nöjeskatt på restaurangdans. Vid ett stort opinionsmöte i april på Auditorium i Stockholm riktas skarp kritik mot den tyska transittrafiken genom Sverige till Norge. Den har pågått sedan den tyska ockupationen 1940. Inledningstalaren, författaren Gustav Hellström, påpekar bland annat att det tidigare medgivandet till Tyskland gavs under omständigheter som inte längre existerar. Regeringen beslutar också i augusti att avbryta den tyska transiteringen genom Sverige. Under drygt tre år har mer än två miljoner tyska soldater transporterats på tåg genom Sverige till Norge. I transiteringen har också ingått hundratals vagnar med ammunition och sprängmedel. Polisen i Stockholm gör i maj husransakan i en lokal som misstänks vara en tysk värvningscentral. Enligt polisen har unga svenskar som vill tjänstgöra i den tyska krigsmakten anvisats lämpliga ställen att gå över gränsen till Norge. Där har de efter en veckas rekrytutbildning skickats till Tyskland med det tyska permittentågen genom Sverige, iförda tyska uniformer. Under juli distribueras broschyren om kriget kommer med anvisningar till landets alla medborgare hur de ska förhålla sig i händelse av att landet angrips. Broschyren slutar med orden Sverige vill försvara sig, kan försvara sig och ska försvara sig. I Danmark hårdnar den tyska ockupationen samtidigt som danskarna under hösten gör allt starkare motstånd mot ockupanterna. Tyskarna svarar med att införa undantagstillstånd. I september grips omkring 400 danska judar som skickas till det tyska koncentrationslägret Theresienstadt. Den svenska regeringen protesterar och många av de gripna friges och skickas till Sverige. Många danska judar lyckas också på egen hand fly över till bland annat Malmö. I januari 1943 finns det omkring 30 000 flyktingar i Sverige. En del av dem tas om hand i speciella läger, bland annat i Säter i Dalarna och i Smedsbo i Kopparbergslän.